Jean René Chegarai presidenta berak horrela baitzetu dauku berria asteko ondarr hontan korrikaren ibilbidean zehar Voilà, du volonté sauche bien allons, en tout cas je l'espère voter euh, une subvention de 860000 euros pour euh, l'office public la langue basque sachant qu'on était à 250000 €. Il signe fort Horrek da razi behar da, EP Euskararen erakunde publikoaren zozemailen so nagusienak estatua, eskualdea eta departamento direla. Denek kopuru bere emanez, sortzireunde irurogin mila euro bakotxe bere aldetik. Laugarren dirustatza lea, Euskararen aldeko herriarteko sindikata da. Hain zin konduen euneko amarringuruarekin, baina jadanik, zenbaki hori emendatu zen IAS IA, 20 mila eurotik gora eman behitzituen arriarteko sindikatak, bere kutsetan zen diruguzia hortan emanez. Halere, sindikatak argi izan du, gainontzeko dirustatzele naguzin pare izana izuela izkuntz politikan, eta Euskal Elkargoak hartu duenez izkuntz politikaren kompetentzia, sindikatua dezagartuko da, eta Elkargo bakarra, estatua, eskualdea da de departamendoren pareko izanen da, baiz oskontuetan baita administrazio kontxeluan ere, Iruki direkin. berri importantea dela, onartu digute sindikatatik, kenu azkara baita, euskal elkarguak zo zemendatze hori bapatan egitea eta ez progresiboki.